McAtex Super C podcast presenteras utav fotograf Ted Olsson. För mera information besök www.tedolsson.com <skratt> vad rolig du är! Okej! Okay. <skratt> Käft nu! Ladda ner McAtex Super C podcast Jag skulle har alltså nå träffa eller känner så kan jag sjunga i mig låtar bara du hör. Ja, det. Så sitter du bara här och säger massa ord. Ja då. Åh, du. Alltså, man in I just like when you need the dance people. Woo. Björn. Björn har det varit. Och så går igen, <laughs> Björn igen och så var det. Tech Super C podcast. Vi finns på webben, @techsuperc.wordpress.com och vi finns på iTunes @techsuperc. Eh, vi finns även på Twitter och Facebook, även där C. Det är bara att följa oss eller kika in och gilla oss på Facebook eller ja, gör, gör vad du vill. Det var inte uh, podcast på iTunes längre. Nej. Du hade rätt där. Jag hade jag rätt. rätt. Jag får be om ursäkt. Ja, men det är okej. Okay. Be om ursäkt är fansen istället. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och, och, välkommen tillbaka till dig. Jag tycker du har varit lite frånvarande det sista. Har jag varit frånvarande? Ja. I tankarna och är ja. du ja. Ja, ja. Under dagen och är du än? Ja, allmänt. Ja, men det är semester vet du. Jo, det är, du har ju en semester. Nej, men jag har gått på semester i huvudet. Jaha. Just nu är bara min kropp på jobbet. Aj då. Ja. När jag rinner dig idag var du, sekreteraren fick ta det. Ja, sekreteraren fick ta det. Ja, det har aldrig hänt innan. Nej, du förstår ju. Du brukar alltid svara själv. Ta, ta det här. Säg att jag inte är här och äh, så i där bara, ska... uh, Hörde man hur du viskade. Och sen så var. nej han är på toa eller något. <laughs> nej men ge han telefonen. Satt så att du såg Ja, Likadant till jag såg dig i morse när du gick till jobbet. Ett stort sex. <laughs> ett stort locköl. Var <laughs> du med dig det till jobbet? Ja, nu ska vi inte dra upp vad jag gör på jobbet och inte gör på jobbet. Tycker inte jag. Jag har inte sagt så... att du tog med dig in på jobbet. Men du hade nej, det, nej, det, det när jobbet. Ja, det jag <laughs> ja, jag satt i bilen utanför och drack. Livet blir så mycket roligare så på något sätt. Och du iväg det vid rondellen. Nej, det gjorde jag inte. Nej, hittar jag på det? jag det hittade jag på Ja. Följde du mig gick du från köket Nej ut? men jag såg den när jag skulle gå ut Och så kom du här på din grusgång Och sen så gick jag ner runt huset Och när jag kommer ner till parkeringen Så ser jag dig <skratt> Eller jag hörde mer för att det brummade som fan Ja men den låter väldigt mycket du vet När jag äh, gasar ja, okay. ja, Det är ju är alla Volvo-bilar Från lite äldre Från 90-talet Från 90-talet och uppåt äh, Veckan har den varit till belåtenhet Kommer knappt ihåg veckan, men det har den varit då. Ja, ja det har min vecka med varit. Jag har varit i staden sväng. Trevligt som alltid. Som alltid eh, firade min morbror. Oj. Ja visst, eh, han gillar att spela golf. Då passar man ju på att och, och, fira ihop med det, vet du. Ute på golfbanan. Aj, men Så det var mycket spel i helgen. Vilket skoj. Vill du nu komma till att du vann, eller? Det är det jag vill komma till. Jag vann, ja. Du vann inte din pappa, då? Va? Ja. Fan heter din pappa? Ja, och pappa han vill ju alltid... Ut... Eh, vi spelar, Det handlar alltså där om eh, vi spelar match mot två andra. Och då möter jag och en och så möter pappa en. Och pappa han vill ju alltid sina matcher i utklassningsstil. Jag förstår bara inte hur det går till. Han sukar ju ner då. Ja, det måste ju vara det alltså. Han, han har ett ganska långsamt spel och till och med jag blir lite sukar av det hela. <laughs> Vad fan han slår nu då? Ja. <laughs> Men... Eh, och jag... jag eh... Jag avgjorde mitt på sista hålet faktiskt Som vanligt Ja som vanligt Men i den här gången var det pappas fel För att vi ledde med 3-0 efter 3 hål Då kommer pappa fram till mig Och detta var ju lite senare kväll När jag skulle åka hem till Göteborg Och när man har spelat klart matchen När den är avgjord Så får man välja om man vill spela vidare Eller så spela resten av hålen mm. Eller bara gå därifrån och så typ åka hem Ja. Och då så säger han till mig Hur vill du göra sen? Vill du åka direkt hem eller vill du spela vidare? Det <skratt> <skratt> också som ja. de hörde Nej, det. nej, inte så nej. de hörde Men så jag, så han sa ju det till mig och Jag tänkte, vad, vad säger du? Så säger man ju aldrig <skratt> Nej, jag tänkte det precis när jag sa det Det var jävligt dumt sagt av mig <skratt> Vad dum han är Nej, nej <skratt> men... Det var dumt sagt Och mycket riktigt så börjar de äta upp eh, 3-0 ledningen 3-0 ledningen Oj då Nej men men är det inte så här att när din Eftersom din pappa alltid vinner så överlägset ja. Så när han är klar Kanske vid tolfte eller något sånt där Då ja. börjar han syka din gubbe också Och därför kan du vinna på sista Nej, Nej. utan då slappnar jag mer av Och tänker att ja då är det klart det i alla fall Då kan vi inte förlora vinter Nej, en gång Och sen så gör jag som vad, vad som krävs helt enkelt Ja, Inte mycket mer Min far var oerhört nöjd med Låten senast. Var han det? Ja. ja. Tyckte jag... den var svinbra. Behöver jag gömma mig eller? Passa dig mer, sa han. Mm. Men vi kommer aldrig träffas ändå. Trumpinnen ska passa sig så. <laughs> det är ett klockrent på det Nej. Det kommer vi inte att kalla mig. Jo. Nej. Gillar du inte det alls? Vi kommer inte att kalla mig Trumpinnen, nej. <laughs> jag tycker det är underbart. Han är en Trumpinne. Oj. Oj. Det, det är så lätt att vara kaxig här borta. Ja. På andra sidan micken Jag vi... kanske vill ha med som gäst någon gång. Ja. Han har ju ändå skrivit två stycken. Ja, precis. Här får vi fråga mm, vi, får, vi får binda fast han på något sätt bara. Ja. Att han sitter i andra sidan lägenheten. Ja. Kanske ska man vara Vi har en sommarplåga idag och låten till Johanna. Ja precis Det var faktiskt två låtar idag För är alla er som älskar vår <laughs> Ja särskilt Mats Han ja. älskar ju vår musik Jag präffade Mats idag förresten Påminner honom att Semestern bara är fyra veckor ja. Sen kommer han ja. Sen är han gäst Och, eh, Det blev han inte så glad över Men jag fick honom att lova att han skulle vara gäst i alla fall. ja det var bra ja. Ska vi ta sommarplågan så det är gjort eh, Ja okej kör Musiken spelar och vi sjunger en så. Startar grillen, natten blir lång Jag ser det komma på våran grusgång Och vi snubblar, börjar blöda Vi är i plåster när kinder blir röda Sjunger Forever Young Sjung med mig om du kan För en fantastisk låg Sätt på den i din båd Sjung med mig nu Sexa en främling, hon var en gamling Kände hur det klickade i hennes gamla höft Gamla höft, gamla höft, gamla höft Låren som blommar, vi håller oss vakna Ser på solen igång, sen på solen igång. Musiken spelar och vi sjunger en sång Startar grillen, natten blir lång Jag ser det komma på våran gruskång Och det börjar blöda Jag ger plaster plåster när kinder blir röda Sjunger Forever Young Sjung med mig om du kan den är en fantastisk låt sätt på den i din båt. Kom med mig nu. Den där låten Ja Den kommer ju ja, bli fantastisk alltså, Vi har en fruktansvärd låtkatalog Och ja, det finns mycket sparat Ja Som är... lätt glöms Och det är synd Ja det, det måste ja, vi ju ja, ja. få fram ut. Alltså, Jag tror att det viktiga är egentligen att nöta <laughs> Nöta ja Nöta in nöta. musiken ja. i folks huvuden Men det är väl så all musik funkar radio och dylikt Ja och det var måste... mycket bra som spelas där Men man lyssnar ju på skit Eller ja de flesta lyssnar på skiten Ja vad vi har emot oss Är ju att vi gör ju det här Så att folk frivilligt kan lyssna Alltså de får inte chansen Att nöta in det för jag menar, Visst det finns ett par stycken ute som lyssnar På våran, eh, våran podcast eh, Dag ut och dag in mm. Men Alltså vi vill ju att den stora massan ska bli så det Nötas in liksom Hur tror du att menar? Kommer man på något där? Ja något jävla sättas. Alltså. Fundera på om vi skulle ta Du jobbar ju på västtrafik Manke. Kan vi få alla bussar till att alltid spela våra låtar? Ja. Skitbra! Och det bara kom på här nu. Klart! <laughs> så ska Nej. jag lösa Volvo. På något jävla vänster. Ja, det sp bara spela ut i högtalarna. Ja, gå upp där till de som sköter musik. Du, jag har en skiva här. Ja. Den vill Låta vi rulla. Eller mm. mm. <laughs> har, har du lunch? Eller så måste vi dö. Då blir det alltid känd musik. Ja. Det... Som Michael Jackson senast nu, han fick ju ett jävla uppsving När han dog Ja, och uh, uh, ja, i och för sig Det är Elvis kanske Men han, Men vad han tragiskt fick... Alla de uh, ja, Stora Elvis och Kurt Cobain och Michael Jackson Och de här dör för att Oftast är det ju knark och mediciner De är ju sundudrågade Alla som dör Ja, uh -huh. Michael Jackson kom ju fram till att han var mördad va? Ja, han han blev han hade, för de hade Mo, ju tryckt i han för mycket ja Tabletter Bara en liten aning så Det är ja. ju inte lätt för han heller att räkna 168, var jag på 168? Eller var jag på 168? Precis ja, Talpartiet tal <laughs> <laughs> Men Som förr, Elvis När han dog ja. då, Och Judy Garland som vi har haft med för länge sen. Jaha. Jaha. Trollkarren från Os. Ja Os, säger man kanske. Os. Ja. Trollkarren från Os. Då var det ju så här att då tog hon ju amfetamin för att hålla kroppsformen. Så han gjorde galen var ju tvungen att trycka i sig, det stod i hennes kontrakt, att hon fick inte gå upp ett kilo. Så hon var tvungen att trycka i sig massvis med amfetamin. Kan du inte bara träna lite då? Eller inte ätit så mycket? Jag vet inte jag måste, jag måste äta hela den här Nej, julmiddagen det är, det är väl den här pressen på dem Och sen så åker hon in på något hem Och så kommer hon ut och så måste hon börja igen Och då får sig kroppen en chock Men bulimi då Det är ingenting som man har tänkt på När man trycka in tryck bulimi i, Med sprutor i sig. Nej men att hon äter mängder Och sen så spyr hon ut det bara det Nej, Jag bronsmär. vet inte Markus, äh, Hur de tänkte Nej det är konstigt men... Men, men som Elvis gjorde galen tror jag dog väldigt sött. Hon somnar nog bara in. Ja. Känns det som. Ja. Medan Elvis ja. satt och sket och bajade ner sig och dog naken på toa. Ja. Är det vet det? och vid ja. men en macka i handen. <laughs> ja, varför har man fått vrö Jag vet det. inte. Det måste vara varit någon parodi av något slag som har uppkommit det är från. Mm, det var, känns var... naturligt på något sätt. Ja, men det känns som att han bodde där inne på dåleten. Att varför ska jag resa på mig för? Ja, <laughs> jag har ja, det ju så bra här. Ja. Var vi för mer fula oh. mod. Ja. Jim Morrison dog väl i, i ett badkar i sina egna spyor och blod. Ja, det är ju rätt så vidrigt. Är det ju fruktansvärt? Ja. Jag vet inte vad... Marilyn Monroe. Knark ju ju Elsa. Ja, men undrar om inte hon hade den här amfetamin också. Och ja, hon inte fick upp. Ja, det men upp. Hon inte samma... att hon tog en, en överdos. Var det där? För Anna Nicole Smith gjorde det sen också, jag tror Hon ville ju alltid vara Marilyn Monroe. Men tog hon en, en överdos? Ja. Har jag fått att hon dog på sjukhuset på något sätt? Av en överdos? Ja, men av, alltså, av komplikationer av något slag. Skulle du inte barn eller annat? Gjorde hon inte det då? Hon har inte en unge som lever. Jo, ja, hon, är hon har säkert flera. Jag vet inte inte hon. Jo, det vet hon ju. Jimi <laughs> Hendrix dog väl också i sina egna spyer tror jag. Många kändisar som dör i sina egna spyer. Ja, senast var väl Gary Moore. Ja. Gitarristen. Ja, dog han... han efter hon... Ja, han dog ganska nyligen ja. Mm. För hon, Det var ju en som... var Christina Richie som följde ihop i duschen va? och dog. En... Vet... Nej, hon lever väl. Christina Ricci? Ja. Vem är var jag tänker på då? Ingen aning. Ja, jag det var någon där som dog. Jag ska kolla. Upp. Fortsätt prata. Ja, det är med Germore tycker ja. jag. Han var ju Han skulle förlova sig Att vara på i Spanien på vad säger man? Inte honeymoon men ja, någon förlovningsresa. Och hade suttit och ätit, men sin fru skulle gå upp och toa och eh, ja, tog en överdos och drunknade i sina egna spyr. Det är ju så jävla tragiskt på något sätt, ändå när ja. hans liv äntligen har nått upp sig. Så eh, går det att en sån grej, Klant. ja, klantröven. och ja, Så alltså när, man, när, man, när man vill vara bra och så, så går det bara åt helvete. Jo, är det fan bättre att göra som Kurt Cobain och bara ta en ett hagel <laughs> Ja men det är det väl. Jo jo visst men alltså det är ju... Det är inte, på något sätt. Det är ju inte trevligt. Äh, nu vet jag vem det är du tänker på hon ja. som var med i Eight Mile. Vad heter hon? Ja jag fick för mig att hon hette någonting med Richie. Christ... Jag letade efter det för jag vet att hon var med i den här Honeymoon smekmånaden ja. Ja precis med Ashton, Ashton Kutcher. Kutcher. Hon, hon ja. ja. Hon heter Brittany Murphy, heter hon ju. Hon var det, ja. Ja, hon dog ju. Dog i duschen. Dog i duschen, vill jag få före mig. Du, mm. jag tror inte jag har berättat den här nu, eh, historien om podcasten. Jag, jag har en kompis som eh, är läkare idag, men när han sökte till, eller när han eh, ja, var praktikant... <håh> Då fick jag höra en historia om en gubbe, en gammal gubbe som hade stått i duschen Aha. med en flaska i röven och halkat Nej. så att flaskan hade åkt upp och spräckts så att han dog. Aha. Så kan man dö. Ja, vad fan? Ja, men, vadå? Det är ju det måste ju vara ja, Men tänk jag, alltså, tänk att tänkte jag den här gubben kanske är 60 år. Hittar du på hans ja. ålder nu? Ja, men jag har bara ett, eh, ponera här nu att han är 60 år. Hans barnbarn kommer hem. Farfar! Farf, farf, ö, ligger du i duschen? Va? Hur har du dött? Ja, en flaska uppe över. Ja, farfar var buckling. <laughs> det, det är ju inte så hemskt. Farfar var buckling. Ja. ja, tror du det är första de tänker på? Ja. Farfar var helst. Man måste ju tänka lite grann på de som kommer efter. Men han visste allt. väl inte att han skulle dö? Ja, men, men han, han förresten. Flaskan i duschen, det får man ha i sängen eller i soffan eller något. I duschen. Den kan väl gå sönder det med jag tänker om det är en liten spricka. Då får vi ha plastflaskar då. Man kan få in kemikalier i röven. Och det kan du inte med glas då eller? Nej. Det låter som att vi har tänkt väldigt mycket på hur man ska använda redskapen. Men det har vi inte to find some people. Så en jäkla låt. Du drar in där, mitt i allt. Ja, oh, hur glad är du inte nu? 33 år avsnitt tog det. Oh, ja, fiskar han fram. Ja, ah, vi har haft med honom en gång innan. Oh, Baywatch, eh... Ja, Baywatch Ja. Den var ju grat ah. ah. Ja. Oh, ja. Den här låten är ju. Den här är ju väldigt stor i Tyskland. För det var ju den här låten som gjorde att muren föll. Ja, precis. Och. Ja, eh... ah, vi fan. Tänk, tänk. Om vi en dag får vara så betydelsefulla för någons historia som blev här så var vi i Tyskland. För kinesiska muren kanske. Ja, det ska vi göra. Du hade en fransman eh, som du berättade under pausen. Vill jag att du... Ja, det, det är ju faktiskt jävligt roligt på att prata om det här med döda och sånt liknande. Han dog, han dog. Alltså, det är ju tragiskt, men det är ju ändå väldigt roligt på något sätt. Idag kan man sk skratta ja, åt det. När det är så jag är länge sedan. Ja. Eh, det var under första världskriget. Så fick han via telegram, han satt i en skyttegrav, fattar han. Och så fick han via telegram reda på att hans fru hade fött deras första barn. Kommer det en brevbärare där då? Nej, vet du fan hur det... Hur funkar det då? De skickar, de sitter väl allihopa på rad. Skickar vidare till han. Är det så här... Ja, det är nog det fram till den första i raden. Och sen så skickar de bara vidare så. Och eh, när man får det telegrammet att eh, han har blivit pappa så blir han så glad och ställer sig upp och hurrar för då blir han skjuten av en krypskytt. <laughs> <laughs> Dum jävel. <Ja. laughs> Där är han. Sicken <laughs> <laughs> idiot. Alltså, Men vad ska han kryp med det? Krypskytt måste man ju undra att vad i helvete? Han <laughs> ja, alltså, är bara för... Ja. Men vad... Alltså, varför ska du inte ge den informationen där? Ja, man han kanske var lite nere och sådär. Och så tänkte jag att nej, jag orkar inte mer, jag skjuter mig själv. Nej! Du, du är pappa. Och så... Då. Ja, det är ju lite ironi i för sig. Om man nu har tänkt att ta det i Ja, Ja, skitsamma. Det var en annan jävla ironisk grej som du också sa i pausen där. Om det var något på midsommar, va? Ja! du läste en nyhet av. Ja, det är ju också det är ju hemskt. Ja, det är ju lite nyare. Ja, det var eh, Ingemar, höggs av sin flickvän på, på midsommarafton. Kniv, eller? Eh, troligtvis, ja. Och nu eh, i dagarna här nu så är det någon som har stulit hans motorcykel som stod i trädgården. Ja, ja. jävla... Hans, är... an, an, hans anhöriga säger: Det känns fruktansvärt. Ja, men det är väl klart. <laughs> ja, men vad fan? Det är väl skitsamma. De skulle få en peng för den motorcykeln Ja, den var värt 200 000 kronor, ja, du säger de till skatt eller till försäkringsbolaget. Ja. Egentligen så var det en nedgång i gammal H-för. Men det var väl flickvännen som hade mördat han Ja men. Men det var ju flickvännen som tyckte det var fruktansvärt. Var det inte det? Nej. <laughs> Nej. Tror du att hon ska, ska skitla i det? Göttsbåget. Ja, nej. Hon var nog inte påtänkt för att få det. Riktigt. Var det inte fru eller? Nej, man bara. Det är därför man aldrig ska skaffa fru. I, ja. Blir man lätt mördad och så tar Ja, för dem. sambo är väl också sådär att man får hälften eller sådär. Men man får uh, grejerna som är i huset. Nej, ja, det är väl så det är Så att jag det, det är ju det, det som är det så jävla hemskt. Det. Alltså, är det inte så? Nej, det är ju det som är så hemskt. Det är det som har hållit dig vid livet. Du och jag vet det. Ja. Så ju min... mina föräldrar halva lägenheten. Alla. Ja, då? Vad Va? Va var det? Ja, då? Jag får en snus. Va fan står det kontakintee i pannan på mig? <laughs> Vad det? Det är så roligt att du trodde att han hette så. Han heter så? Vad har du hört det? Jag vet inte, jag tror att det är han själv som har sagt det någon gång. Det uttalas så hans namn. På vilket språk då? Vad hans språk? Slaviska. <laughs> Slår. <laughs> Slå vi ska ha? Uh Vå -huh. oh, för fan. Mm. Vi går till veckans film. Mm. Ja, det är en riktig dosy of a movie som vi säger det är en kanonrulle Det är fight Club Oj, oj, oj. Ja. Oh. Jag want du to hit mig så hårdt du kan. Why? How man kan du nå att du som ne varit i fight? Vejt lämmerliga. Like många av du, jag var stuck. You want me to deprioritize my current reports? Yeah. Until you buy a status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder what kind of dining set defines me as a person. This is your life and it's ending one minute at a time. I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durgan. Grym film, Akka. Ja, den är inte dålig ändå. Top 5 någonsin. På min lista. Asså? Ja. ja, ja. det ser man. Får man spoila något i den? Eller, eller... Ja, jag egentligen så hoppas ju att alla har sett den och bara glömt av den. Jag glömt av att den finns. Och så oh, att jag... gärna vill se den igen. Ja, jag kan bara säga att jag har räddat deras onsdag. Ja, <laughs> så kan man säga. Uh -huh. Men vi säger inte poängen i. Nej, vi kommer aldrig så. Nej, Nej. Nej det är nog inte. Nej, gott. men det är, se den. En jävla vänning ja så in i helvetet i filmen ja jävligt roligt först vet jag när den skulle komma ut för man såg ju alla bilder på Brad Pitt för han har ju en sån jävla kropp i den ja, filmen och så siggen i munnen och siggen i munnen ja och då då var det ju att Fan, ska han bara slås men det är verkligen inte så så för dig som inte har sett den så ja. ser den Fight Club handlar inte bara om fight det handlar även om klubb <laughs> Så kan man säga. Åh <laughs> oh, fy fan. Åh, oh, varför sitter jag här bredvid dig? Jag kan på en film som ingen annan. <laughs> <laughs> det var det sämsta jag har hört. Jag går till veckans låt. Det ja. är The Police. Oh, bra. Det är ett bra låt. Sting är du för kylstiva. Ja, jag gillar Sting. Ja. ja. Han eh, han tjatar ju väldigt mycket om miljö och sånt. Det är han ju mer känd för nu tycker jag nästan. Ja. Jag en eh, Bono Light. Ja, Bono är ju för jävla störande. Ja, men Bono, han är så präcktig på något ja, sätt. Ja, han ska rädda världen. Och ja, det är säkert jättebra allting han gör, men det blir så jävla mycket och det ska Aha. vara så dentligt och det ska vara. Han är ju den enda som har varit med två gånger i den här live-aid. Ja, uh -huh. den här låten som de gör. Feed, Feed the off. world, ja, precis. Oh, han chata in sig andra gånger. Ja, men det kan jag tänka mig, vet du. ja. Ja, han skulle vara med där. Ingen ska ta det ifrån han. Jag tycker inte att heller YouTube är så märkvärdiga Därför tycker jag att han blir lite jobbig Jag tror att de som gillar YouTube. Jag gillar ju YouTube. Du gillar väl inte YouTube. Ja, men jag gillar jag gillar YouTube. att jag gillar på låt. Sådär. Jag gillar många låtar faktiskt Men jag tycker de Du skulle är... aldrig sätta på en platta med YouTube. Jag har en live DVD. Nej hård. Mm. Har du? Ja. Är den bättre än eh, Journals med Chipshoppen? <laughs> ja, den, den slår man inte lätt. Nej. Världens tråkigaste live-DVD. Den var ju fruktansvärd. Ja. Det annat var det på eh, Steves tid. Då jublade folket. Bra kuk på Stevet. Ja. Så in i helvetet. Vad. Eh, vill du upp en video? <laughs> ja. Vad hemsk den? Hoppas jag har varit inne och tittat på. Man at Work. Och jag skrattade när jag sa den. Är det? Alltså, gör de det som parodi? Ja, eller? det måste, de, det måste göra. de göra, eller? Men det är ju precis så att allting som de säger i låten syns. Fin ju. Ja, precis. Det är ju inte så det som idag att de gör en liten film om vad som helst och så sjunger de. Utan nu, det här visar ju verkligen exakt vad det och är. Och de det sjunger. blir ju aldrig bra. Nej, det brukar ju inte bli det. Ja. Men när man ska spara <laughs> det, det man säger. När man, gör det, när man gör det, som en parodi på det här sättet, då är det ju jättemycket humor. Ja, men jag vet inte om det är parodi. Ja, men det måste det ju vara någon fan och skit var så jävla dumma. Det är precis som att folk tror att det inte är parodi när David Hasselhoff gör den Oga Checka låten. Hooked on a feeling. Jag tror ju inte det. När englarna kommer flygande så han även han flyger väl lite grann. Jag tror faktiskt inte att han gör. Jo, jag tror det. Ja, jag menar det. Ja. Så. Jag blick <laughs> Vi har låten till Johanna kvar också Ja den har vi också ja, mm, ja. Innan tänkte jag bara återkoppla lite till det vi pratade om jo, innan Jag skulle bara säga att den kommer ja. ja Håll ut Ja ja, det gör jag Eller ja det ju ni med eh, Jo vi pratar ju om döda oh. människor och sånt liknande Lyssnar du eller? Ja Ja <laughs> <Okay>. <laughs> Vad sa du, säg jag ja, vi, vi pratade om döda människor och sånt. Hur, hur de. Eh, alltså, Känslor dör jävligt. Mycket knark, knarkigt. Knarkigt, ja. ja. Men vem tror du kommer dö härnäst? Som så, så här riktigt knarkigt. Vad. Cholly Kine för lätt. Jag tror inte att han håller på längre. Är jag, jag blåögt som ja, tror jag det här, ja, Har han sagt det någonstans? Eller på Nej, jag tror bara det. Att The han, Times eller någonting där. Nej, jag tror bara det på något sätt. Jag har ju sett eh, tre avsnitt av hans eh, nya serie. Anger Management. Den gillar jag faktiskt. Den tycker jag är, tycker jag är rätt så lite eh, Det är inte många serier jag inte tycker om. Men eh, rekommenderar du den eller? du lämna mycket serier? Ja ja, mycket lila mycket serier. Ja. ja. Vad fan ser du så ledsen ut för när jag säger det? Jag... jag ser inte ledsen ut, jag ser mer förvånad ut. Det här är mig förvånad ut. Va? Ja. Vadå? Ja. Nej men de öh, återigen till det. Skiter i din blick. Ja. <laughs> ja är så för lätt. Ja, det, det, det är det ju faktiskt. Pete Doherty för lätt. Frågan är om John Cryer kommer att knarka ner sig. Knarka ner sig. Och verkligen bli så som han är i tv-serien. John, är, Cryer, det, John Cryer är ja. ju Allen i Two and a Half Men. Som alltid varit eh, lite efter Ja, en svans på Kölkina. Han var ju över med i Hot Shots. Ja, de... det gjorde han ju en parodroll mm. å andra sidan. Han <laughs> ju... stora glasögon där. Då. Ja, wash out. Ja, det out ser det här, ju ja. ingenting <laughs> Nämen den, den som nästa gång stryker med Mike Tyson. Ja, där säger du något. Här får du Ja, men tror du han dör av knark eller hjärnblödning eller något slag? Allt. Ja. Jag tror, jag tror att hans tiger äter upp han. <laughs> det vore är... ju grymt. Det hade varit grymt ironi ironiskt. Mm. Nej, men Mike Tyson tror jag. Ja. Eller Justin Bieber. Ja, där sitter jag ju nästan och hoppas lite grann. Men en flaska i röven. <laughs> ja, på han Alla tonårsflickor skulle stå som frågetecken. Ja, Vad? Va, va, va varför hade han den där? Ja. <laughs> man ska inte ha en flaska i rompan. <laughs> jag såg en intervju med några flickor som stod utanför och köade för att hans biljetter skulle släppas till Stockholm. Ja, jag vet inte var han ska spela. Men, eh, och då så säger hon det, ja det är så bra för att alltså han har ju kommit fram av sig självt, alltså han är ju en riktig talang Alltså han, han, eh, han är ju, han är ju, han är ju, han är ju en av de största någonsin <laughs> Och tänkte man vad sitter ni ner och säger? Alltså ja, så, så säger man typ, men John Lennon då? Vem? Ja, vem menar du? är han? John Blund, eller? <laughs> Men det är ju så illa. <skratt> De känner till John Blund, <skratt> Men inte John Men är ju så illa. Ja. Jag tror, jag ska inte hänga ut någon nu. Men det var som för ett par år sedan. Det var väl 2000 kanske. Uh -huh. Då kom ju en disco-teknomix. Utav Forever Young. Oh. Och då var det en som var, Fan vad bra den är så sådär. Nej men det tycker du väl inte. För det är ju ren skit. Med alfabilt. Ja, jo, jo. Ja. Men låten är ju bra låten är ju så jävla bra, ja. men den här techno-mixen blir ju så jävla kass utav en ballad. Ja. Och då sa jag det, du kan väl aldrig tycka att detta är bättre än Alfa vill? Nej, Alfa... Men du vet väl att det detta, de har gjort om, men... Nej Och sånt är det värsta av det är. Det är som när, när det var någon annan som vi, eh, som vi pratade med Som, som trodde att eh, Don't Stop Believing var gjord av Glee Ja <laughs> <laughs> <T> <Va? laughs> Eller som säger att eh, <laughs> Youtube får allt byta namn för det är för likt Youtube <laughs> <laughs> Jävla taskigt på något sätt Du <laughs> känner inte till dem Nej De är alldeles för blicken Fan vad de har härmat Youtube <laughs> ja. Nu kommer Johannas låt Varsågod, <laughs> Varsågod. om du ihåg När vi reste till En annan plats I en lånebil Du hade med Också av något slag, denna tunnel är vi upprive. Vi stannar till vid vägen mot fler, där hittar du en fin liten sten. Du last in en i lådan och sa, här kommer. Ta det bra Johanna, du samlar på all en topp så en skru, och all som är kall Du, du samlar på all en fjäril av plats och en gammal barn. vi är vid vägens slut Och du har tappat all din kontroll Ett halvt pussel, en kvast och en snut. Du har grejer för att fylla ett huvud Du en spegel med trasigt glas. Den är i lådan och det sa Lådan täcks av din hittade du Och jag säger med en röst som är mjuk Johanna samlar på all En toks och en skruv Och allt som är kärt. Du samlar på allt, en järel av plast och en gammal vall. Du måste slänga din skit, jag har fått Varsågod Johanna Ja, varsågod din gamle samlare Ja, vi presenterar ju faktiskt ingenting Detta är ju min flickväns lilla syster Ja, din svägerska Ja, och det samlas ju en del Mm, där Uppenbarligen <laughs> Ja, uppenbarligen så gör det ju det Har vi fått för oss Ja, så det ska man ju veta att alla I våra låtar så Ibland så tar vi ut svängarna lite grann. Mm, ja, lite grann Ja, lite grann Ja, det måste man göra Men vi vet ju nästan med oss att hon samlar mycket mycket grejer det uppenbarliga. ja uppenbarliga. Hon är en sån där hoarder som de gör reklam om på tv där Outsiders Sådana som går med jävla mellan sitt skräp För att komma fram till soffan och sånt liknande Det, trug... tror, det li... tror det är lite lång... långt Nej, det tror jag är lite Jag vet inte, du har hemma och sen Du vet väl hur det ser ut det? Ja, ja Gått tappt in över dörren kanske. <laughs> <laughs> Har en jävla plint i vägen. Ja. ja. ja så att eh, det var den. Mm. Nästa vecka vet vi inte om vi hinner med en låt. Nästa ve nej vi vet ju inte ens om det blir en podcast nästa vecka. Eftersom Nähe. det är semestertider och så liknande. Så vi vet ju inte riktigt när den kommer. Nej, nu börjar det. Nu börjar ju själva semestertiderna. Mm. Eh, vad vi kan veta... I dagsläget är ju att vecka så där, 33. Så är vi tillbaka i gammal god form igen. Alltså med stabila eh, tisdagar, ja. ja precis ja. nu efter, Vad är det för vecka nu? 28. Okay. Nej, 28 där är det. Ja. Är du säker på det? Ja, men. Nej. Jo, ja, jag är säker nu. 28. Avsnitt 33 i alla fall. Ja, men. Vi vet inte när 34 kommer. Nej. Så håll utkik. Vi kommer ju att meddela på Twitter, vi kommer att meddela på Facebook. Vi, vi meddelar ju folk. Sitter du små rapar eller vad gör du? Nej, Hickar, jag... Eller ja, vad jag har är... drack precis lite litegrann där. Så, <laughs> det är kallshup eller? Ja, du blir en liten alltså, Ja, det är ingen som gillar. Kallshupen Nej. Du fick ju in med en man manet man... en gång när du gjorde en kallsyr. Nej. Jo. Nej. Jo, inte alltså. En blämmanet. Right right. Nej. <laughs> kom upp där så såg ut som att det skägg och grejer. Tentakler bara hängde ut. Var det så? <laughs> var det så? Nej. Det var Nej. ingen bläckfisk. Jag fick i mig... Och så var det lite. Men <laughs> fan. Ja, men du vet konsistensen på... En... Det var en sån här blåmanet. Och så fick jag i mig den. Jag krålade eller någonting. Och det går ju fort när jag krålar. Så fick jag i mig den. Och så... <laughs> Jag tror att kroppen inte kan äta manet för att den, åh fan, upp direkt uh -huh. utan, utan kräk. Ja, men jag tror att han bara gled upp då det. Ja, kan... fast det måste kan vara, det någonting... vara så att maneten själv ville inte åt det hållet? Ville utan... inte in i min mage. Nej, precis. Jag tänkte att här har jag fel. Och så hoppar jag hoppa ut igen. Det, det skulle betyda att jag är äckligare än maneten. Ja, maneten. <laughs> så... Sådana magneter! Det ja, är jävla roligt. Vad kommer det ifrån? Reker! Ja. Vadå reker? Sådana magneter! Magneter! Ja men vad kommer den? Nej ja, ingen aning. Det var en Sto stockholmare som kom till Göteborg. En gammal vits eller? Ja det är nog en gammal vits. Det ska jag tro. Janne, Loff och Karlsson. Här, här, jag trodde att det var han fullrulles med Melander i den här nöjesfabriken. Ja det kan det också vara. Nej ja, ingen aning. Ja. Vem fan vet sånt Det är ju jättegammalt Eller hur? Ja, ja. Det görs bättre av glim <laughs> Ja vi tackar för det idag Ja det gör vi Och önskar alla en trevlig sommar Om vi inte hör innan Här då Här då Historien handlar om Alek Och han slår sig väldigt ofta Snubbla och på både benen och sina armar Han blöder och sniffar Men det är ingen som bryr sig Han har blåster och bilder När han åker på sina grillar Aldrig är du okej okay? Så aldrig är du okej okay? Är du okej okay, Alex? Aldrig är, okay? är du okej okay? Så aldrig är du okej okay, Är du okej okay? Alex? Aldrig är du okej? Okay? är du okej okay? okay? Är du okej okay? Ali? Aldrig är du okej? Aldrig är du okej? är du ligger, där du blöder Du gillar inte när du ser den. Och du svimmar ut av dig, Alek Om du hade kunde sluta Att slå den, men det går det. Så du springer och skriker Vill ha och piller, Alek Alek, är du okej? Okay? Så ger är du okej? Okay? Är du okej, okay, Alek? Ale, är du okej? Okay? Så Alek, är du okej? Okay? Är du okej, okay, Alek? Alek, är du okej? Okay? Alek, är du okej? Okay? Är du okej, Alek? Du har snubblat du har slått dig och du blöder igen Du kommer till matchen och du ruffar och du bökar En skalle i pannan från en målvakt och du ligger Alec, är du okej? Okay? Så Alec, är du okej? Okay? Är du okej, okay, Alec? Alec, är det okej? Okay? Så är det okej? Är det okej, Alec? är det okej? Okay? är du okej? Okay, är du okej, okay, du Aldrig är du okej? Okay? är du okej? Okay? Alex? är du okej? Okay? Är du liken okay? när du, du blöder Du gillar inte när du ser den? Och du svimmar. Ut av dig, Alex. Om du hade kunnat sluta att slå den när det går, eller? Så du springer och skriker, vill ha och piller, Alex. är du okej? Okay? Så Ali, är du okej? Okay? Är du okej, okay, Alex? Du har snubblat, du har slått dig, och du blöder igen. Hey, okay, you'll be like, all right, you'll be like it.